Заспокоєння. Тільки у дитячих снах людина інколи відчуває щось подібне. Той тихий лед крізь неіснуючі світи. Маяк транслював програму «Біг биту» напівзабутої музики, яка зворушує тепер хіба що бабуні в плюшових салопчиках. Це дівчата моєї далекої молодості. Колись вони на вечірках хвацько витанцьовували бугі-вугі та рок н рол коли прокручують старі кінохроніки, показуючи ці комедні стародавні танці у залі вибухає регіт, і тільки бабусі у плюшових салопчиках витирають крадькома сльози. Що п'ятнадцять хвилин плівку з музикою зупиняли... І диктор читав комініке про стан здоров'я Едмонта Монтгомері, першої в світі людини, голову якої пересадили до тулуба молодого хлопця, котрий загинув під час автомобільної катастрофи, діставши тяжку травму черепа. Монтгомері почувався добре, потроху звикаючи до свого нового тіла, єдине, що дратувало його – невправність пальців – Едмунд був джазовим піаністом і тепер вимагав від страхової компанії сплатити йому видатки за втрату працездатності. Я витиснув штурвал від себе, і ми м'яко стрибнули додолу, ніби на велетенській гойдалці. Тепер ми йшли на висоті 300 метрів, земля наблизилась, наче ми піднесли до неї збільшувальне скло. Серцем я був вже на березі понту Евксінського, серед напівзруйнованих колон Іонійського ордера, що соротливо стирчать під бляклим небом Севастополя неподалік матроських цвинтрів та хрипких гудків карантинної бухти. Ми помало летіли цілу ніч, чергуючись з Ярославом. Рано вранці побачив я вкритий червоними зблизками сталевий простір, який виповнював увесь горизонт. Це було море. Ми висіли над диким узбережжям десь у районі Одеси. Руді, стрімкі береги акварельно малювалися у вранішньому повітрі. Червоняста глиняна смога, якої торкався прибій, стелена була білястим з'їденим солоною водою камінням. Було щось у цьому мовчазному пейзажі від настрою картин Іва Тангі. Метафорами самотності блукали по берегу великі чайки. Я помітив ярок, який перерізав стрімчасто лінію берегів і пішов на посадку. Тут у ярку, під мережистою тінню південних акацій, розташували ми наш дирижабль, примацувавши його якорями до землі. Ми вирішили трохи перепочити у цих відлюдних місцях, аби десь посередині дня зробити останній стрибок до Херсонеса. Час починався спекотний, і море лежало незворушне, мов шар прозорого зеленкуватого скла, привареного до берега ледь помітним швом прибою. Поснідавши, ми роздяглися з Ярославом і в купальних костюмах рушили на камінь. Я замилувався своїм супутником, хоч він і кинув давно бокси і погрубшав з тих часів, але все одно в його тілі була антична гармонійність та спокійна, врівноважена міць. У пошуках зручного місця досить далеко відійшли ми від стоянки дирижабля. Ярослав спробував воду і сказав, що вона... Навдивовиш тепла і що можна купатися. Я не повірив, але й справді вода була тепла для цієї пори року і для цих широт. Зраділій шуб, повснули ми у воду, розполохавши великі зграї бичків, які паслися коло берега. Потім лежали, зморені на гарячому камінні, заплющивши очі, прислухаючись до карликових дзвонів, шурхотів та дискантних голосів, що бриніли всередині нас, мовби. Перетворилися ми на дві великі порожні мушлі, в яких знайшли притулок морські сплески. Раптом чиїсь дужі руки схопили мене, і я розплющив очі. Наді мною стояло кілька людей, низкорослих і вбраних у дивний якийсь одяг. Вони підхопили мене, поставили на ноги і болючи скрутили на спині руки. Коло Ярослава вовтузилися з десяток цих бандюг. Кількох він одразу поклав на каміння з розтрощеними щелепами, але нападники швидко накинули на нього аркан, і через кілька хвилин мій небіж був також сповитий. Все це сталося так блискавично, що ми навіть не встигли перегукнутися. Бійка відбувалася в повній тиші, тільки тупіт ніг можна. Було почути важке дихання та стогін когось з тих, хто валявся розкривавлений на камінні. Нападники обхнули на муроти шкіряні чопи і потягли вгору на плато, що панувало над морем. Все це видалося на початку мені якимось жахливим абсурдним сном. Та це був не сон. Боліли руки, все тіло, підзросив моє обличчя. А поруч стомлено сунули чорнобороді засмаглі люди, котрі тягли нас на гору. У них були дикі змучені обличчя, тепер тільки роздивився я, що нападники вбрані в подерті шаровари, шкіряні розхристані жилетки. За поясами їхніми помітив я пістолі з довгими, оздобленими сріблом кольбами.